uciga și numele Domnului. Partea 26 Uriașul își părăția scunzătoarea și se lua după ea. Alte împușcături ciruiră piatra și a crezut că, de data asta, un glonț o va lovi în spate. Reuși să intre prin gura peșterii, străbătă linia dreaptă și ajunse la prima cotitură a tunelului în formă de Z. Aici se crezun în siguranță. O împușcătură ricoșă într-un colț de piatră și o izbin cu apsa dreaptă. Se prăbușie izbindu-se cu umărul de podaua de piatra rămase învăluită în beznă. Refuzând să se supună efectului paralizant care urmă în pușcăturii, căutând aer cu gura larg deschisă, luptându-se disperată cu tunăricul care venea peste ea curgând dintr-o fântână fără fund, Cristin se târâ prin tunel. Nu crezu că vor veni de-a dreptul după ea. N-aveau de unde să știe că avea doar o singură armă și aceea fără muniție. Vor fi precauți. Dar devenit tot vor veni, cu prudență, încet. Avea tenacitatea unui detașament de cercetași dintr-un western. Transpirată în ciuda aerului rece, târându-și piciorul rănit ca pe o bucată de beton, ajunse în peșteră, la lumina jucăușă a focului, unde o așteptau Charlie și Joey. Doamne, ai fost rănită!" exclamă Charlie. Joey nu spuse nimic. Stătea pe marginea lespezii pe care ardea focul. Limbile flăcărilor dădeau feței lui o tentă sângerie. Îi sugea degetul și o urmărea cu ochii imenși. Nu e grav!" puse încercând să-și ascundă spaima. Se ridică sprijinindu-se de peretele peșterii și rămase într-un picior. Își atinse piciorul rănit și simți sângelii picios. Refuză să se uite la el. Dacă sângera, ar fi avut nevoie de un bandaj. Dar nu era timp acum pentru îngrijiri medicale. Dacă ar fi pierdut vremea, spivei sau gigantul ar fi putut să intre și să-i zboare creierii. Încă nu era amețită și nici nu-i venea să leșine, dar începuse să simtă slăbiciunea. Mai ținea încă în mână revolverul descărcat. Îl aruncă. Te doare?" o întrebă Charlie. Nu, nu mințea. Deocamdată piciorul era doar amorțit. Știa însă că durerile nu vor întârzia să apară. De afară uriașul țipa. Da -ți ne băiatul. Vă lăsăm viața dacă ne dați băiatul." Cristin nu-i acordă nicio atenție. Am omorât doi dintre dicăloși," spuse Cristin. Câți au mai rămas?" întrebă el. Doi," spuse ea fără alte detalii pentru că nu voia ca Joei să audă că grezi spivei rămăsese în viață. Ciubaca se ridicase, început să mărâie. Cristine era uimită că Ciubaca se putea ține pe picioare. Câinele era departe de a se fi refăcut. Părea bolnav și obosit. N-ar fi fost în stare să se lupte. Observă cuțitul de pe cutia de medicamente aflată între Joei și Charlie. Îl rugă pe Joei să-i l-aducă, dar băiatul rămase nemișcat privind-o fix. Nu mai e muniție? întrebă Charlie loc. De afară se auzi. Dați-ne băiatul!" Cel încerca să ajungă la cuțit, dar era prea slăbit și chinuit de dureri ca să reușească. Efortul îl făcu să gâfâie, apoi început să dușească o tuse sfâșietoare care îl epuiza, lăsându-i o spumă însângerată pe buze. Cristina a avut conștiința acută a trecerii timpului, ca nisipul dintr-o clepsidră. Dați-ne anticristul!" Deși nu putea să se miște repede, Cristin a început să se îndrepte spre capătul opus al sălii, sprijinindu-se de perete și țopăind pe piciorul sănătos. Voia să pună mâna pe cuțit și să se întoarcă apoi în tunel ca să-i aștepte. S-ar fi putut năpusti asupra lor, înjunghind cel puțin unul dintre ei. Reușit să ajungă la cutie, s-a plecat și lua cuțitul. Abia atunci văzut ce lamă scurt avea. Îl tot răsuci în mână, încercând să se convingă că era exact arma de care avea nevoie dar lama era prea scurtă ca să treacă printr-un hanorac, prin hainele de dedesubt și să mai producă vreo rană. Ar fi trebuit să lovească la cap, dar era un armaț și ea nu avea șanse să-i atace corp la corp. La naiba. Aruncă dezgustată cuțitul. Focul, spuse Charlie. La început nu-l înțelese. Detectivul șterse saliva însângerată de pe buze. Focul e o armă bună, spuse el. Desigur, focul mai bun decât un cuțit cu o lamă prăpădită. Cristin se gândi la ceva care, împreună cu un tăciune aprins, să alcătuiască o armă. În piciorul rănit început să-i pulseze o durere vie, dar strânse din dinți și se aplecă deasupra bagajului. Fusese o mișcare dureroasă și gândul că trebuie să revină la o poziție verticală o îngrozea, cu toate că se putea sprijini de peretele din spatele ei. Scotăci printre lucrurile din rucsac și în câteva secunde descoperi cutia de combustibil lichid, pe care o pentru cazul când ar avea dificultăți cu aprinsul focului la cabană. Vărâi cutia în buzunarul din dreapta al pantalonilor. Când stătea mișcat, avea impresia că pădeaua de piatră se vălurea sub picioarele ei. Se prinse de marginea căminului și așteptă să-i treacă amețeala. Se întoarse la foc și trase o creangă care ardea între doi butuci. Se temea să nu se stingă, odată scoasă din vatră, dar ramura continua să ardă ca o adevărată torță. Joey nu se mișcă și nu spuse nimic. Privea însă cu interes. Viața lui depindea în întregime de ea. De la un timp nu mai auzi niciun strigăt de afară. Tăcerea asta nu era bună. Ar fi putut să însemne că Spivei și Uriașul se pregăteau să intre în peșteră. Poate erau deja în pasajul în formă de Z. Început să facă drumul înapoi spre tunelul prin care ar fi putut să vină cei doi și alese calea cea mai lungă, care în situația ei părea cea mai sigură. Era cât se poate de conștientă de importanța fiecarei secunde pierdute, dar nu-și permita să meargă de-a dreptul prin mijlocul sălii, pentru că dacă ar fi căzut, putea să le sau să stingă torța și să ia foc. Ținea ramura aprinsă în mâna stângă, în timp ce cu dreapta se sprijina de peretele de stâncă. Prefera să meargă și decât să sară într-un picior. Așa se deplasa mai repede. Avea curajul să se ajute și cu piciorul rănit, deși o străbătea o durere atroce ori de câte ori se lăsa mai mult pe el. Durerea care pulsa odată cu propriul ei puls nu mai era surdă. Ardea, împungea, sfâșia, se răsucea și devenea tot mai intensă cu fiecare bătaie a inimii. Se întreba cât sânge pierduse, dar tot i-aș spuse apoi că nu avea nicio importanță. Dacă nu pierduse prea mult, va fi în stare să ducă și acest ultim atac. Altfel, dacă îi fusese atins vreun vas principal sau vreo arteră, oricum nu putea să facă nimic, pentru că niciun bandaj nu ar mai fi salvat-o aici, la o distanță atât de mare de orice asistență medicală. Când reuși să ajungă chiar lângă gura tunelului, amețise deja și era greață. O necă senzația de vomă, dar reuși să-și revină. Lumina jucăușă a focului se reflecta pe pereți, lăsând impresia că peștera aș modificat tot timpul dimensiunile, de parcă piatra ar fi fost un fel de plastilină care se topea, luând tot timpul alte forme. Pereții ba micșorau, apropiindu-se sufocant de mult, base lărgeau. Acolo unde stânca părea concavă, devenea în clipa următoare convexă. Tavanul cobora uneori atât de mult, încât aproape că îi atingea capul, ca peste un moment să fugă înapoi, revenind la înălțimea inițială. Podeaua se învârtea și se ridica, apoi cobora cu repeziciune, părând că îi va fugi cu totul de sub picioare. Disperată, închise ochii, strângându-și tare pleoapele, își mușcă buzele și respira adânc până când se simți ceva mai bine. Când își deschise ochii, sala avea iar dimensiunile dinainte. Se simții sigură pe picioare, deși știa că era o senzație trecătoare. Se lipi de perete într-o adâncitură superficială. Ținând torța în mâna stângă, cu dreapta căută în buzunarul pantalonilor și scoase de acolo cutia cu combustibil lichid. O ținu fixată în podul palmei, în timp ce cu degetul mare și arătătorul desfăcea dopul. Era gata. Își făcuse un plan, un plan bun. Trebuia să fie bun pentru că fusese singurul care-i venise în minte. Uriașul va intra probabil primul. Va avea la el arma semiautomată de care se folosise afară. Ceava armei va fi orientată în față, la nivelul taliei. Asta era problema. Să-l stropească înainte ca el să-și drepte arma spre ea și să tragă, ceea ce ar fi durat, să zicem, două secunde. Poate chiar una singură. Elementul surpriză era singura ei speranță. Poate că se așteptau la arme de foc, la puțite, dar nu la asta. Dacă l-ar putea uda cu lichidul inflamabil chiar în clipa în care ar fi apărut, l ar fi luat prin surprindere. Ar fi pierdut o clipă înainte să înțeleagă ce se întâmplă și încă o secundă sau două până să-și revină, realizând că a fost stropit cu o substanță foarte inflamabilă. Suficient timp ca să-i dea foc. Își ținu respirația și ascultă. Nimic. Chiar dacă substanța n-ar fi atins pielea uriașului, ar fi fost suficient să îi se întindă pe hanurac ca să-l facă să scape arma din mână și să sară înapoi, îngrozit la gândul că va arde. Inspira adânc, își ținu respirația și ascultă iar. Nu se auzea nimic. Ar fi putut să-i lichidul în față. Atunci ar fi aruncat arma nu numai din pricina spaimei, ci și simțind usturimea provocată de lichid, care i-ar fi atins și ochii. Un fir răsucit de fum se ridica din torță spre peretele peșterii în căutarea unui punct pe unde se iasă afară. În celălalt capăt al sălii, Joey, Charlie și Chewbacca așteptau tăcere. Câinele se așezase pe labele din spate. Haide, spivei! Haide, de ar dracu!" Cristin nu avea prea multe motive să se încredă în îndemânarea ei. Știa că planul acesta n-avea mai mult de o șansă din zece să reușească, dar își dorea ca ei să apară cât mai repede ca să se termine odată. Așteptarea era mai rar decât inevitabila confruntare. Se auzi un trosnet și Cristin tresări, dar nu era decât focul din capătul opus. O cracă se frânsese, aruncând jerbe de scântei. Hai o dată. Ar fi dorit să arunce o privire după colțul de-a lungul tunelului, punând astfel capăt acelei încordări demențiale. Nu a avut curajul. Ar fi pierdut avantajul surprizei. I se păru că o ticăitul propriului ceas. Probabil că imaginația îi juca festă dar sunetul acesta continua să numere secundele trecute. Tic, tic, tic. Dacă ar fi reușit să-i dea foc gigantului, îi mai rămânea spivei. Era sigură că și bătrâna era în armată. Tic, tic, tic. Dacă baba ar fi fost în spatele uriașului, flăcările și țipetele lui ar fi descumpănit-o, poate suficient de mult, ca să poată arunca lichid și pe ea. Tic, tic. Fumul focului mare era subt prin hornul natural dispărând fără urme, dar fumul torței se adunase într-un nor necăcios și începuse să se răspândească prin sală, otrăvind aerul. Curenții care străbăteau peștera erau mult prea slabi pentru a destrăma norul otrăvit. Fumul nu era încă prea gros, dar peste câteva minute vor începe cu toții să tușească. Grotele erau bine aerisite, așa încât nu exista pericolul asfixierii, dar calvarul fumului i-ar fi slăbit și mai mult. Cu toate acestea nu putea să stingă torța, era singura ei armă. Trebuie să se întâmple ceva bun, cât se poate de repede. Al naibii de repede, își spuse ea. Tic, tic, tic. Atent la fum și la sunetul imaginar, dar nebunitor, care măsura trecerea timpului, Cristin aproape că nici nu reacționă la sunetul important care se auzi. Un declic, un fel de râcuit. Încetă înainte că ea să-și fi dat seama că trebuia să vii pivei sau uriașul. Așteptăm cordată cu torța ridicată și cu degetele încleștate pe cutia cu lichid. Urmăreau alte răcuiituri, apoi un sunet metalic slab. Cristin se apleca în față, ieșind din nișa în care se refugiase. Spera ca piciorul rănit să nu trădeze. Abia acum își dăduse seama că zgomotele nu veneau din pasajul în formă de Z, ci din sala lăturată, îngropată și mai adânc în ele muntelui. Zări venind din sala învecinată, raza de lumină unei lanterne reflectată de o stalactită. După o clipă, raza dispăru. Nu, nu era posibil. Văzu o mișcare în zona întunecată Unde se întâlneau cele două săli Din întuneric își făcu apariție Un om incredibil de înalt, spătos Și cumplit de urât Luminat de flăcările focului Cam la 12 metri de Cristin Înțelese prea târziu Că Spivei pătrunsese prin rețeaua de peșteri Evitând astfel intrarea frontală Care era mult mai ușor de apărat Dar cum? Cum reușiseră să descopere drumul până aici? Să fi avut cărți ale peșterilor? sau se bizveau pe noroc, și cum de erau atât de norocoși. Era o nebunie, nu era cinstit. Cristin se avântă înainte, un pas, doi, și ieși din umbra protectoare. Uriașul o văzu și își ridică arma. Aruncă lichidul inflamabil spre el. Era prea departe. Lichidul descrise un arc de șapte sau opt metri, după care se prelinse pe jos la câțiva pași de el. Probabil că se gândise imediat la eventualitatea de a fi atacat cu o astfel de armă, dacă cei din peștere nu mai aveau muniție. Aruncă, spuse el rece. Marele ei plan i se părut dintr-o dată o adevărată prostie. Joey, viața lui depindea de ea. Ea rămăsese singura lui pavăză. Arunco, Înainte ca el să fie apucat să tragă, piciorul ei rănit cedă. Se prăbuși. Cu disperarea și groaza adunate într-un singur cuvânt, cea li strigă. Cristin! Cutia cu lichid inflamabil se rostogoli pe podeaua de piatră și dispără într-un colț întunecat. Căzuse pe piciorul rănit și durerea explodă în ea ca o grenadă, smulgându-i un țipăt de durere. În timp ce se prăbușea, torța e căzut din mână chiar peste dâra de lichid inflamabil pe care o lansase spre monstrul din fața ei. O dungă orbitoare de foc se deșiră, apoi se destrămă fără să rănească pe nimeni. Mărâind cu dinții dezgoliți, ciubaca îl atacă pe uriaș dar era prea slab ca să-i poată face ceva. Își înfipse colții în hanorac. Uriașul ridica arma cu ambele brațe și îi izbi în cap. Câinele să prăbuși mort, sau lecinat. Crisin făcu un efort supraomenesc să rămână conștientă, deși peste ea se rostogoleau valuri de beznă. Rânjind ca o creatură malefică dintr-un film cu Frankenstein, Uriașul pătrunse în sală. Cristin îl văzu pe Joey, retrăgându se în colțul cel mai îndepărtat al peșterii. Nu reuși să se lapere. Nu, mai trebuia să existe o cale, Iisuse, ceva decisiv, care să schimbe radical situația, ceva care să-i salveze. Trebuia să fie ceva, dar nu se putea gândi la nimic. Capitolul 71 Uriașul intrasă în sală. Era gigantul pe care Charlie îl întâlnise în birou de la biserică, monstrul cu fața boțită. Cel pe care băbornița îl numea Kyle. În timp ce îl privea pe Kyle pătrânzând în grotă, pe Cristin se în fața acelui personaj grotesc, Charlie încerca în egală măsură frica și dispreț față de sine. Era înspăimântat pentru că urma să moară în o asta întunecată și pustie. Se disprețuia pentru slăbiciunea, incompetența și ineficiența de care dăduse dovadă. Părinții lui, și ei slabi și ineficienți, își găsiseră refugiul în alcool. Încă de când fusese foarte tânăr, Charlie își jurase că nu va trăi ca ei. Toată viața și-o petrecuse învățând să fie tare, cât mai tare. Niciodată nu dăduse înapoi din fața nici unei provocări, tocmai pentru că părinții lui renunțaseră întotdeauna la luptă. Rarii se întâmpla să se piardă. Nu putea suferi să piardă. Părinții lui fuseseră niște păguboși, el însă nu. Nu el, Charlie Harrison sau Clement Harrison. Păguboșii aveau trupul și mintea slabă, iar slăbiciunea e cel mai mare păcat dar n-avea cum să treacă peste situația concretă în care se afla. Nu putea să treacă peste faptul că era pe jumătate paralizat din cauza durerii, slab ca un pisoi, făcând eforturi cumplite să nu le șine. Pe de altă parte, nu putea să uite nici faptul că el îi adusese pe Joey și Cristina în locul ăsta, făgătuind că le va asigura protecția, ceea ce se dovedise a fi o vorbă goală. Aveau nevoie de el, iar el nu îi putea ajuta cu nimic. Va muri trădându-i pe cei pe care îi iubea, ceea ce îl făcea să semene cu alcoolicul lui tată sau cu maică sa care colcăia de ură. În sufletul lui știa că se judeca preastru. Făcuse tot ce putuse. Nimeni n-ar fi făcut mai mult. Dar întotdeauna fosese foarte exigent cu sine și nu putea să se schimbe tocmai acum. Conta ceea ce făcuse efectiv, nu ceea ce ar fi trebuit să facă. Și marea lui reușită fusese faptul că i-a la un pas de moarte. În spatele lui Kyle se-i o altă siluetă, o femeie. Rămasă o clipă în umbră, apoi se-i în lumina a focului. Grace Peevee. Charlie și răsuce cu greu gâtul țeapăn, clipii să-și limpezească privirea aburită și să uite la gei. Băiatul era într-un colț cu spatele la perete, cu mâinile pe lângă corp și palmele pe stânca din spate, ca și cum ar fi vrut să o despice și să dispară pe acolo. Ochii păreau să iasă din orbite. Pe față îi se la lacrimi, fără îndoială revenise din lumea ireală în care încerca să se refugieze. Întreaga lui atenție era acum concentrată asupra lumii din jur, asupra prezenței plină de ură a lui Gray Spivey. Ce încercă să-și ridice brațele. Dacă le putea ridica, s-ar fi putut scula de jos și dacă s-ar fi putut scula, ar fi putut să stea pe picioare și să lupte. Dar nu putut să-și ridice brațele, nici măcar cu un centimetru. Spivei se opri și se uită spre Cristin. Să nu-i faci niciun rău!" o imploră aceasta. Pentru numele lui Dumnezeu! Să nu-i faci nimic băiețelului meu!" Spivei nu-i răspunse. se întorse spre Charlie și porni încet de-a lungul Sălii. În ochii străluceau oră bolnavă și beția triumfului. Charlie se simție îngrozit și scârbit de ceea ce deslușise în ochii aceia. Nu-i mai privi. Căuta cu frenezie vreo armă, vreo posibilitate nebănuită de scăpare. Dintr-o dată se simțea convins că mai era o cale, că nu era încă pierduți. Nu era doar o dorință sau un delir. Știa foarte bine despre ce era vorba. Avea încredere în intuițiile lui, iar aceasta era mai limpede și mai reală decât toate celelalte pe care le-a se până atunci. Mai avea o șansă de a se salva. Dar unde? Cum? În ce fel? Când privi în ochii lui Spivei, Cristin simție o mână de gheață pătrunzându-i în piept și înșfăcându-i inima. Preț de o clipă nu puteai nici să clipească, nici să înghită, nici să respire, nici să gândească. Bătrâna era nebună, nebună de legat, dar în ochii ei se ascundea o putere care o făcu pe Cristin să înțeleagă cum de fusese posibil ca atâția oameni să se lase antrenați în crucia de a ei dementă. Abia când baba se întoarse cu spatele la ea, reuși să respire și deveni din nou conștientă de durerea cumplită din picior. Spivei se opri în fața lui Charlie, atindindu-și privirile asupra lui. Se face că nu-l vede pe cei, își spuse Cristin. După ce a bătut atâta drum, după ce a riscat să fie împușcată și a urcat munții ăștia înfruntând două furtuni, acum nu-l bagă în seamă, doar pentru a savura momentul pentru a-și gusta pe triumful. triunful. Cristin nutrise și până atunci o ură cumplită împotriva lui Grăie Spivei, dar acum ura ei depășea orice limite. Îi golise inima de orice alt sentiment. Ura care o umplea, reuși pentru un moment să o facă să-și până și dragostea pentru Gioi. Apoi nebuna se întoarce spre Gioi. Ura din Cristin dădu înapoi, înlocuită de un val de iubire, groază, remușcare și oroare. Apoi o cuprinse un alt sentiment. Convingerea fermă că mai exista ceva care ar fi putut genunchia, pe spivei și uriaș. Trebuia doar să gândească limpede. În cele din urmă grăi s-a în fața lui Gioi. Își dădu seama de aura neagră care îl învăluia pe băiat și iradia din el. Început să se teamă că ajunsese prea târziu. Probabil că puterea anticristului crescuse foarte mult, iar copilul era acum invulnerabil. Fața lui Giu era scaldată în lacrimi. Continua să se prefacă a fi doar un copil obișnuit de șase ani, micuț, speriat, lipsit de apărare. Chiar credea că prefăcătoria lui o mai putea înșela, că mai putea să-i strecoare îndoiala în suflet, a Avusesia momentele ei de îndoială, ca atunci în hotelul din Soledad, dar clipele de slăbiciune trecusele și rămăseseră undeva în urmă. Mai făcu vreo câțiva pași spre el. Joey încercă să se facă una cu peretele stâncos, dar era deja atât de strâns lipit de el, încât părea un fel de sculptură dăltuită în piatra de acolo. Grace se opri la șapte-opt pași de el și spuse Nu vei pune stăpânire pe pământ pentru o mie de ani și nici măcar pentru un minut. Am venit să te opresc. Copilul nu răspunse. Puterile băiatului nu crescuseră așadar suficient și îi reveni încrederea în sine. Copilul se temea încă de ea. Ajunsese la timp. Zâmbi. Chiar mai crezi că ai putea să scapi de mine? Privirea lui trecu din culo de ea și Spivei știu că băiatul se uita la câinele lovit. Blestematul ăla de câine nu are cum să te ajute, spuse ea. El început să tremure, apoi își mișcă buzele, făcând un efort să vorbească. Se lupta să articuleze cuvântul mamii, dar nu reuși să scoată nici cel mai firav sunet. Dintr-o teacă atârnată de cuream, Grace scoase un curțit de vânătoare cu lama lungă. Avea vârful ascuțit și un tăiș subțire ca briciul. Cristin văzut curțitul și încercă să se ridice, dar durerea din picior o săgetă așa de cumplit încât să prăbuși la loc. Chiar în clipa când uriașul îndrepta țeava armei spre ea. Și continua să-i vorbească lui Joey. Am fost aleasă pentru misiunea asta mulțumită felului în care am știut să mă dedic lui Albert timp de 10 ani, în întrecime, fără rețineri. La fel m-am dedicat și acestei misiuni sfinte, fără rezerve sau ezitări, cu fiecare strop de energie și voință. N-ai fi avut nicio șansă să scap de mine. Disperată încercând să ajungă într-un fel la spivei, sperând să atingă vreo cordă sensibilă, Cristin spuse Te rog, ascultă-mă, te rog, greșești, greșești cu totul. E doar un copil, copilul meu. Îl iubesc și el mă iubește." Început să se bâlbâie, incapabilă să-și găsească vorbele furioasă pe ea însăși că nu era în stare să o convingă. O, Doamne, dacă le ai vedea cât de dulce și iubitor e, ai putea să-ți dai seama cât de tare greșești. Nu mi-l poți lua. Ai face o greșeală îngrozitoare." Grace o ignoră pe Cristin și continuă să-i vorbească lui Jay, ținând puțitul îndreptat spre el. Am petrecut multe ore rugându-mă deasupra acestei lame." Într-o noapte am văzut unul din Îngerii Domnului atotputernic coborând din ceruri. A intrat pe fereastra dormitorului meu. Acel spirit să lăsluiește și acum în mine, alături de acest sfânt instrument, și când el va intra în tine, nu numai lama, ci și spiritul acela pur îți vor sfâșia carnea. Femeia era nebună de-a de și Cristin știa că apelul la logică ar fi fost la fel de inutil cum fusese și apelul la sentimente. Și totuși trebuia să încerce. Îi spuse cu o disperare tot mai mare. Stai, ascultă, n-ai dreptate. Chiar nu vezi? Dacă joe ar fi ceea ce spui tu, dar nu e. Dacă Dumnezeu i-ar dori moartea, de ce nu-l omoară chiar el? Dacă-i vrea moartea, de ce nu-l izbește chiar el cu un fulger? Sau de ce nu-l pedepsește cu un cancer? Sau de ce nu face ca o mașină să dea peste el? Dumnezeu n-ar avea nevoie să te lupți tu cu anticristul. De data asta, Grace-i răspunse dar fără să se întoarcă spre ea. întreaga atenție rămânea concentrată asupra lui Joey. Vorbea cu o furie înspăimântătoare, vocea ei ridicându-se și prăbușindu-se ca unui cântăreț în strană, mânată de o emoție bolnavă care îi transforma unele cuvinte într-un mărâit animalic și de o exaltare care dădea unora din frazele ei o notă liturgică. Efectul era terifiant și hipnotic, iar Cristin își imagină că discursurile lui Stalin sau Hitler produceau același efect asupra maselor. Când ne apare în față răul, când îl vedem cum își face de cap în lumea asta chinuită, nu putem doar să cădem în genunchi și să-L implorăm pe Dumnezeu să ne salveze. Răul și ademenirile sunt pentru noi încercări pe care trebuie să le înfruntăm zilnic, pentru a dovedi că merităm să ne salvăm și să urcăm la ceruri. Nu putem aștepta ca Dumnezeu să ne elibereze din jugul în care suntem vârâți, pentru că jugul ni l-am pus singuri. Este datoria noastră sacră să ne luptăm cu răul și să-L învingem. Trebuie să luptăm singuri, cu resursele zăruite nouă de-atot puternicul. Numai așa vom putea cuceri un loc în dreapta lui, printre îngeri. În cele din urmă, îți și luă ochii de la Joi ațintind la asupra Cristinei o privire mai rătăcită ca oricând. Continua să predice. Iar tu strădezi întreaga neștiință și condamnabila lipsă de credință când pui pe seama Domnului nostru cancerul, moartea și toate celelalte nenorociri. Nu el a adus răul pe lume, și-a lovit oamenii cu toate blestemățiile. Diavolul a făcut-o, și ticălosul lui de șarpe, și Eva din binecuvântata grădina a raiului, când a împins păcatul și moartea peste capul miilor de generații care au urmat. Noi ne am atras răul asupra noastră. Și acum, când diavolul a luat forma cea mai perfidă, deghizându-se în acest copil, e de datoria noastră să ne ocupăm personal de el. Este încercarea cea mai grea. Speranța lumii depinde de felul în care voi reuși în această lupte. Furia bătrânei o lasă pe Cristin fără cuvinte și fără nădejde. Spivei se întoarce iar spre Giuie și îi spuse Simt inima ta în putrefacție, simt cum răul emană din tine, ca un fric care mă pătrunde până la oase și vibrează până la străfundul meu. Oh, te cunosc, te cunosc așa de bine. Luptându-se cu spaima care amenința să-i anihileze puterile minții, Cristin se chinui să pună la punct un plan. Ar fi făcut orice, indiferent cât de inutil ar fi fost, orice dar nu reușea să găsească nimic. Reuși totuși să vadă că, în ciuda stării lui, Charlie reușit să se ridice. Slăbit cum era, răvășit de durere, fiecare mișcare trebuie să fi fost un chin îngrozitor. Și nu s-ar fi ridicat dacă n-ar fi avut vreun motiv. Care să fi fost? Poate că se gândise la un mod de a acționa care îi scăpa Cristinei. Asta voia să creadă. Asta a sperat din toată inima ei. Spivei schimbă poziția cuțitului, ținându-l cu mânerul către uriașul cel urât. A venit momentul, Kyle. Făptura băiatului e înșelătoare. Pare mic și slab, dar va fi puternic. Va rezista și, deși eu sunt ce alesă, nu mai am deloc putere. Totul depinde de tine." Pe fața lui Kyle se o expresie ciudată. Cristin se aștepta la o explozie de bucurie. Un adevărat triumf, O ură bolnavă. Când colo acesta părea nu doar îngrijorat sau tulburat, ci puțin din ambele și nehotărât. Kyle." A venit timpul să fii ciocanul lui Dumnezeu", spuse spivei. Cristin se cutremură, se târâs spre uriaș atât de înspăimântată încât nu mai simțea durerea din picior. Se agățea de hanoracului în speranța că îl va dezechilibra, trântindu-l la pământ și poate îi lua arma. Un plan fără speranță, având în vedere gabaritul și forța inamicului. Oricum ar fi fost, nu au făcut să-l pună în aplicare pentru că el îndreptă patul armei spre ea, cu aceeași mișcare pe care o făcuse când oboruse câinele. O izbi în umăr, răsturnându la loc. Plăminii se goliră de aer. Se zbătu să respire, își puse mâna pe umărul lovit și început să plângă. Cu un efort supraomenesc, Cer lui reuși să se ridice. De sus putea să vadă altfel lucrurile și poate că ar fi reușit să descopere vreo soluție nebănuită până atunci. Dar nu reuși să născocească nimic care i-ar fi putut salva. Kyle lua cuțitul de la spivei și dădu să țină arma lui. Bătrâna se dădu la o parte din drumul uriașului. Cu o expresie uimită, cai suci și răsuci cuțitul în mână. Lama fulgera în lumina focului. Charlie încercă să ajungă la lespedeanaltă de cinci picioare care forma căminul cu intenția de a apuca un tăciune aprins pe care să-l arunce. Pe când încerca să-și învingă greutatea trupului rănit, Spivei îl văzu cu coada ochiului și-și îndreptă arma spre el. Nici nu merita o stenală. Oricum, Charlie nu avea suficientă putere ca să ajungă până la foc. Kyle privi întâi spre cuțitul pe care îl ținea în mână, apoi spre băiat, fără să știe care îl speria mai mult. Nu era pentru prima dată că se folosea de cuțit. Mai lovise oameni cu cișul, pe unii chiar i-o Fusese ușor, banonele cazuri era ca un fel de supapă pentru furia care dospea uneori în el ca aburul dintr-un boiler. Dar acum nu mai era același. Acum își putea stăpâni emoțiile. În cele din urmă reușea să înțeleagă. Vechiul Kyle îi urase pe toți cei pe care îi întâlnise până atunci, indiferent că îi cunoștea sau nu, pentru că toți îl respingeau. Dar același cail își dădea seama că ora îi făcuse cel mai mare rău.